Bola jedna žena, stará síce, ale zdravá a čerstvá. Tá v 90. roku porodila syna. Hneď po narodení i matka, i otec nemohli sa dosť prenačudovať na tom neobyčajnom veľkom a mocnom dieťati. I susedia, i druhí známi prišli na diváky, lebo pamätníka nebolo, aby tak dáka žena porodila také obrovské dieťa. Mamo, mámo, počujete? Čo je to za poriadok, že ja žiadne meno nemám? Veď každú krávku i psa dá kozovú, a mňa len dieťa moje. Jaj, dieťa moje... Keď ty si také neobyčajné dieťa, akože ťa nazvať? Druhé deti ešte v kolíske ležia a ty už stromy trháš a drevo lámeš. Nuž, mamo, tak ma nazvite Lomidrevom. Nedbám, si môj. Budeš teda Drevo. Mamo, ale že by mi to trhanie stromom neuškodilo, musíte ma vy po sedem rokov nadájať. Nedbám, syn môj, ako len povieš. No, lomi drevo, sedem rokov prešlo. Zmocňal si jedle tráž ako nič. Ej, mamo, keď ja by som dubirát, musíte ma vy ešte druhých sedem rokov nadájať. Nedbám, syn môj, buď ako len ty povieš. Syn môj milený, už ti minulo. Duby trháš, ako by to bolo nič. Mocný si zas to chlapol. Hej, mamo, mamo, vy ste ma dobre vydojčili. Ale sa ešte bojím, že by mi to trhanie dubov daraz poškodilo, Keby ste vy mňa ešte za jedny, tri zimy chceli nadájať. I keď tak myslíš. Veď ja to preto ešte tak urobím. Ej, mamo, mamo! Dobre ste ma vydojčili. Už mi 17 minulo. Veru, že sa ja nebojím, že by mi váľanie dubov bolo takedy uškodilo. Nuž no tak, syn môj. Veru, že si ty mocný ani tisíc chlapov. Počúvajte, maďmoja. moja. Viete to dobre, že kto na peci sedá, o ničom rozprávať nezná. Rád by som sa ja naučiť, ako ľudia vo svete žijú. Vyberiem sa ja do sveta. Nebojte sa, na vás ja nikdy nezabudnem, ale vás na starosť opatrím. Choď s Bohom, syn môj. Dobre sa drž. A nikdy ľuďom neublíš. Nič sa vy nebojte, mamo. Dobre sa tu mávajte. Lomi drevo sa so svojimi rodičmi rozlúčil a pustil sa do sveta. Ide, ide, kým ide, príde k jednému chlapovi, čo vrchy váľal a z jedného miesta na druhé prenášal. Ten drevový hneď jeden vrch do cesty zavalil, aby prejsť nemohol. Hej, človeče, odnes mi ten vrch z cesty. Čože by som odnášal? To som ešte nikomu neurobil. Odnes, kým ti pekne vravím. Odnesiem ti ho, ale len vtedy, ak si mocnejší odo mňa. Nedbám, tak poď za No poď! To sa mi ešte nikdy nestalo, aby ma jeden premohol. Ale že by ma voľak to hodil o zem ako bočku, to by mi vo nenapadlo. Mocnejší si odo mňa, nuž vrch ti odnesiem. Ale za to sa nepohnevajme. Čože by som sa hneval? Môžeme sa aj do kamaráctva dať. Buďme teda kamaráti. Ja som vali vrch. A mňa volajú lomi drevo. A do sveta som sa vybral. Nuž tak poď so mnou. Veselšie nám bude vo dvojici. Odvalím vrch a poďme. Pozri na toho divného človeka. Veď ten v rukách železom jesi. Celú cestu zapratal, musíme ho cez druhú dolinu obísť. Ešte to tak. Hej, človeče. Vystúp sa z cesty. Ja sa takým ako vy z cesty nevystupujem. Ha, iba ak je da jeden z vás mocnejší mňa. Nedbám. Tak poď za pasi. No tak poď. Ej, to sa mi ešte nikdy nestalo, aby ma jeden premohol. Ale, že by ma voľak to ozemu trepal, že ani za hodinu vstať nevládzem, to by mi ani vo sne nenapadlo. Ej, mocnejší si odo mňa. No už sa z cesty vystúpim. Ale za to sa nepohnevajme. Ja sa veru nenahnevám. Keď ti je voľa, tak sa daj s nami do kamarádstva. Volajú ma, jesi železo. Lebo ja vždy v rukách železo miesím. Ani čo by to cesto bolo. Ja som lomi drevo. A toto je môj kamarát, Valiver. Do sveta sme sa vybrali. Keď chceš, tak sa k nám pridaj. Trom nám bude veselšie. Poďme teda, svet čaká. Čože je to tam? Gazdové okolo vozov behajú, bedákajú, nariekajú. Čo sa vám prihodilo? Dobrí ľudia. Ej, nevoľa ho metala, že nezovezieme. A tu sme do hliny zaviazli. Všetky 8 a 30 koní sme zapriehli a tu z miesta rušiť nemôžeme. Veď toto človek ani neslýchal. Radšej by ste nám pomohli, ak ste chlapi. Nože no, i to sa môže stať, že pomôžeme. Ale ak nám toľko železa dáte, čo ho jeden z nás unesie. Veď len treba všetci traja, koľko len unesiete. Ale nám z tej hliny pomáhajte, lebo tu odkapať musíme. No len vypriahajte statky. A na bok, dobrí ľudia. E, čo to máte za kúmpán? Veď, veď ten jedným prstom ozivíča. Išť tu dáte. to to bude? Mocný je, ale nebojte sa. Mne budete železo na chrbát nakladať. Aspoň že to, lebo tento chlapisko by nám celý voz odriekol. Len sa netešte. Lomidrevo je z nás najmocnejší, ale i kamarád Valivrh je veru mocný. Hotovo, gazdovia. Vozy sú z blata vonku, a teraz vykladajte valivrchovy na chrbát. Už dosť! Teď má celý voz železa na chrbte. Len vykladajte, gazničkovia, ešte uniesiem. Zleje s nami, polovičky nášho železa má na chrbte. Sľúbili ste, tak dajte. Ešte je málo, len vykladajte, vykladajte. Tam je naše železo, všetko má na chrbte, zleje s nami gazdou ja... Keď nie je to železa, dajte na chrbát vozy a kone. Na skutku sme chudobní. Čo vám s nami bude? Nenariekajte. A ty, vrch, daj pokoj. Zjednali sme sa na tomto želiesku. Bude dosti to. Choďte, gazdovia, domov, i so svojimi koňmi a vozami. Poďme, poďme, chytru, poďme, kým si to ty nerozmyslia? Ha, ale upalujú ako výchore. Ty sa tu už viac neukážu. Chlapci, viete čo? Ja z toho želieska namiesím troje cepy a pôjdeme na mladbu. Naozaj. No, i to bude dobre. Bratku, daj sa do roboty. Pozri, mi drevo, ako mu ide robota od ruky. Len čulka šulka ako cesto. A lepí milé cepy. Pod chvíľkou budú hotové. Ej, to sú ria decepiská. Jedni vážia aspoň 100 centov. Eh, hotovo, kamaráti, vyskúšajte si ich. Tak miesi železo ušulkal zo železa troje cepy. Velikánske ani kostolné veže. Traja kamaráti, lomi drevo, valivrch i miesi železo, sa pobrali k jednému bohatému pánovi. Ten mal veľké stohy pšenice, ale mladcov nikde nemohol vyhľadať. Oznámili sa teda u neho, či by im tie stohy nedal vymlátiť. No, keby vás aspoň sto bolo, tak by som nedbala, dal by som vám tie stojí načať, ale trom moje stojí pobabriť nedám. Hej, pánko, čože by ste tak mali rozprávať? Keď vám ich do zajtrajšieho večera nevymlátime, robte s nami, čo chcete. Trebar s námi ohrdlo pôjde. My sa podvoľujeme. Len nám dajte robotu. No zás, ktorého že chcete za mladbu? Ktože vás vie, my sme ešte nikdy z dielu nemlátili. Ale ak nám zaustávanie to dáte, čo si sami unesieme? na tom pristaneme. Koľko že tí unesú 15-20 pil? Najviac ako vrecko. Pristávam! Dajte sa do roboty. Hotovo, pánko môj. A kdeže máte mechy na tú vašu čiastku? Vedná nám zda požičiate. My vám ich stadočne prinavrátime. Oj, ja na pôžičky mechy nemám. Tak to zrno. Len do vašej sypárne poznášame. Nože, no len si poznášajte mocní chlapci znášaj kdosy párne, vechy nemajú nič, nie A zrno mám pod strechou. Mali vrch. Ber si páreň, a ideme. Č čo chu, to ten robí? Veď ten celú si na krmadví vykladá. Počkajte, vechy vám požičiam. Netreba treba Dojednali sme sa, koľko odniesieme. <gledy> Raja kamaráti od pána odišli, zo zárobku zaniesli čiastku lomidrevovým rodičom, tak i miesi železovým a na ostatok valivrchovým. Miesi železo urobil z tých troch ciep jednu valašku, akú ešte nik na svete nemal. Pustili sa ďalej do sveta. Idú, idú, idú veľmi dlho. Prídu raz do jedného mesta. To bolo celé čiernym súknom obtiahnuté. Vošli do jedného hostinca, rozkázali si súd vína z pivnice vyvaliť a popíjali. Polko popíjali dobré vínko, až sa opýtali že čo tu slíchať. Ach, bodaj by lepšie bolo slíchať. Celé naše mesto je vo velikánskom smútku. Ale najväčší zármutok má náš kráľ. Po tieto dni jeho tri céry skapali. Chodili sa každý deň na jedno miesto kúpať a stať aj pohvie, kde sa podeli. Povedajú da jedni, že svojimi očami videli, že traja draci pribehli a uniesli ich preč. To nik nevie, kde sú teraz. Len to vravia, že ich všetky tri tí draci do jednej diery vtiahli a dnu s nimi sa pustili. Najmilostivejší kráľu, priniesol som vám radostnú novinu. No akú by si mi ty v tomto mojom zármutku mohol priniesť novinu? Nož tak, kúhľam. Práve prišli do môjho hostinca títo traja pocestní ľudia. A že sú oni hotoví vaše céry vyslobodiť, ak si len v slove stáť budete a každému z nich jednu za ženu dáte. Veru tak, najjasnejší kráľu, to je robota pre nás. Dajte nám, Vilen, nahotoviť dvanáct volov, dvanáct kíl kaše a 12 peci chleba. A k tomu konu a ľanu na povraz. A už tamto len na nás a na Boha poručte. My to vykonáme. Do druhého dňa bolo všetko hotové. Král dal všetko nahotoviť, tak ako Lomidrevo kázal. S tým sa oni vybrali na lúku, kde hovorili, že sa kráľové céry prepadli. Tu našli už na pohotové, ako by pre nich jeden domček a hneď sa v ňom usalašili. Hneď prvý deň sa lomi drevo a miesi železo, vybrali do hórtu dieru hľadať. Vali vrch ostal doma. Zavesil kotol s vodou nad oheň, nasypal kaše a jedného vola posekal a do kotla pohádzal, aby sa varilo. Tak, nech sa len varí. Budem dávať pozor, aby nevykypelo. Medzi varením idem súkať povraz. A čo ty tu robíš v mojom dome? Čože by som robil? Kašu varím. A ty si ktože z komína vykrikuješ? Volám sa brada. <laughs> varíš, kašu, varíš, ale jest ju nebudeš? Ale ani ty ju nebudeš. Ale ju bude lomi drevo s kamarátom. Varíš, kašu, varíš, ale jest ju nebudeš? Či si ju už dovaril? Veru som ju. Čo chceš? Takú ti horúcu na holom pupku zjem. Čo to bolo? Spustilo sa to dolu komínom, pritislo ma osem, kašu na pupok vykydalo a celú poženalo. Ej, pliaga jedna. Ale to ani môk. V hambe by som zostalo. Chytro. Vodu, kašu, vola, posekať a dať variť. Len či sa dovarí. Ej, to je vôňa! A či si navaril? Navaril, navaril. Môžete si len odstaviť a jesť. Nuža ty? Ja som si chorý. Ja jesť nebudem. Júj, ve tá kaša je nedovarená. A meso... ...surové. Nuža, čože si nám to lepšie nedovaril? Ani povras si nesúkal. Vidíš, že my sme... Tak sme dnes všetci nadarmo deň zabili. Ani my sme dieru nenašli. Zajtra ostane doma miesi železo. A my, Valivrch, pôjdeme hľadať. drevo a Valivrch odišli hneď ráno. Hazda budú mať viac šťastie, ako my včera. A ja musím navariť lepšej kaše, ako včera Valivrch. Tak, vodu kašu a jedného vola. Za ten čas, kým sa dovarí, budem súkať povraz. Varíš, kašu, varíš? Ale jezdiu nebudeš? Kto si potvora? Oká,že som ja potvora. Som prada a tento dom je môj, len môj. No čo, Šuhajko? Varíš, Kašu, varíš. Ale jezť nebudeš? Ej, ale ani ty nebudeš. Ale ju budú lomi drevo a Valivrh, moji kamarádi. A čo si ju už dovaril? Veru som ju. Čo chceš? Takú ti ju horúcu, naholom popku No, diuk ti dušu jedol tam, kde si. Čo to bolo? Z komína to vyskočilo, na zema pritislo, horúcu kašu na pupok vykydalo, všetko pohltalo a zase zmizlo. Ale kamarátom ani slova. Chytro novú kašu variť. Hej, dnes bude hádam lepšia večera ako včera. Okoštujme. nuž no už si nám lepšie nenavaril. Ani povrá si nedosúkal. Aj, veď by som bol, ale som dnes dáky nejaký. nuž mi nič do ruky nešlo. Nuž vedie nič. Ani my sme dieru nenašli. Zajtra pôjdete do hory vy dvaja. A ja ostanem doma. Kaša je dovarená. povraz na 3000 tisíciach dosúkaný. Ha, už len nech prídu, že ako oni v tej hore pochodili. Varíš, kašu, varíš, ale jezdi ju nebudeš. Aha, krpec z bradou po kolena. To bude príčina nedovarenej kaše. No počkaj, na teba treba s rozumom. V tej brade bude tvoja sila. A ty si kto? Čo tu chceš? Som brada, prišiel som na večeru. Urobím štrbinu v Dubovej hrade. A či sa ma nebojíš? Pozri len, aký som mocný chlap. Jednou ranou rozseknem Dubovú hradu. pekný chlap, vraj rozseknem, vedie tá hrada celá, ledva v nej štrbina na dva prsty ostala. Štrbínka, že ju ledva vidno, čo do nej chceš dať? Tvoju bradu, potvora! Aú, posti ma to bolí! Všetko ti vyzradí! Najprv dostaneš poriadnu bitku. Tá diera, čo hľadať, je na tejto lúke pod veľkým kameňom. Teraz, keď som ti povedal, tak ma pust. Vypustím ťa. Ale najprv musíš ty vypustiť bradu. Bradu nie, tu nemôžem. Uvidíme, kto viac vydrží. Či ty držať bradu, alebo ja byť. Tu máš. Au, au, nie, No vidíš, a mohlo to byť aj bezbytky. A teraz utekaj kade ľahšie, potvora. A bradu pekne do vrecka. Ešte sa mi môže zísť. drevo, tu sme. Či ste vy našli tú dieru? E, Vynašli sme nevoľu. A ty, či si uvaril tú kašu? Uvaril, len poďte jesť. Okoštujte, aká vám bude. Vychladnutá. Hm, mm, dobrá, veru. Potvoru som do škripca chytil. Malú brada tu, chlap malý napiať a brada veľká na lakeť. Tolko som ho rúbal, až tú bradu vypustil. Aha, tu je. A ešte vyzradil, kde je tá diera. No veď tu. Na tejto lúke távam je. Netreba nám ju viac hľadať. Zajtra sa do nej pozrieme. Na ráno šli hneď naprostred lúky, odvalili skalu a tu povstala medzi nimi otázka, že kto sa bude dnu spúšťať. Najväčšiu chuť ukazoval mesi železo, ale po dvaciatich siahách začal na ratu volať a ten povraz potrávať, vraj tma zo všetkých strán. Žaby na ňo skákali a hady sypeli. Druhý sa spustil valivrch. Sotva ho na jedno stos jach spustili, už začal povraz potrhávať, tak ho vytiahli. Vraj smrád a plameň začali doňho búchať a bál sa, že sa načisto zadusí. Tretí sa spustil lomi drevo s valaškou za pásom. Bol už tam dolu, ale nevedel, kde sa má podieť, lebo bola veliká tma. V tom sa za ním ozval hlas. Daj mi moju bradu. Aha, ty si to, vtáčik. Veď ti ju ja dám, keď ma najprv ku najstaršej princeznej zavedieš. No, choď proti tomu svetlu, tam nájdeš tú princeznu a bradu mi daj. Ešte ti ju teraz nedám. Musíš ma tu dočkať. Veď ti potom poviem, čo máš robiť. Bude tá princezná. No, poďme dnu. Uvidíme. Pán Boh, daj dobrý deň. Človeče, kdeže si sa tu vzal? Veď tu ani vtáčika letáčika nebolo chirovať. Muž, prišiel som vás vyslobodiť. Ach, akože by si ty mňa vyslobodil? Vedia ja mám za muža šarkana so šiestimi hlavami. Ten, ako ťa tu zastihne, plámeňom na teba duchne upečí ťa a zje. Ej, horký zje. Veď mám Valašku. No keďže je už tak, že si trúfáš, na ti tento pohár vína, vypij ho. Naraz budeš mocnejší. Ej, pisťu! Čože je to za pochod? Môj muž sa vracia a Budzugáň si po predku domov na tri míle zahodil. Keď on hodil na tri míle, ja mu ho zalúčim naspäť. Na 9. míha. Za dvere, hneď tu bude. Oj, žena, človek smrdí, sem s ňou nech ju zjem. A kde by sa tu človek vzal? Veď vieš, že tu nikdy človeka nebolo, ani nebude. A nič mi nehovor, Len sem s ním, lebo ak nie, priam teba zjem. som. čo chceš so mnou? Si to ty, čo mi môj puzogáň na 9 míl naspäť zahodil? veruja. ja. Nuž poď na moje humno, basovať sa. Pekný tok na môj veru. Holohumnica celá olovená. Uľap ma a vrazva, koľko vládeš, do toho holova. Nedbal. Aj, veru si. Až po samé krke si ma do vrazil. Len hlavy mi trčia. Aj, ale počkaj, počkaj. Spróbujem vyskočiť. Nemusíš probovať. Tie hlavy ti podtínam. Ďakujem ti, záchranca môj. Vezmi prútik po nadverí a šibnením pozámku. po Hej. Zámok sa na pekné, medené jablčko premenil. Šup s ním do kapsy. Daj mi moju bradu! A to si ty, haha! Ha. Nepýtaj ty nič, len názve tomu ešte dost času. Mm, poďte, tu je to. Princezná, teraz ťa pojažem. Moji kamaráti ťa na zem vyťáhanú. Tri razy potrhnem povrazom a ťahajte! Vali vrch a miest železo vytiahli princeznú na zem a lakti brada ukáza Lomidrevovi cestu k prostrednej princeznej. Tá mala za muža deväť hlavého draka, čo býval v striebornom zámku. Aj tomu lomi drevo, 9 centový buzogáň naspäť zahodil a v železnom humne sa s ním pasoval. Uľap ma najprv ty, lebo ak ja ťa uľapím, hádam, že nebudeš mať viac času do mňa sa dávať. Musím ti ja ukázať, ako kolí dole sa vrážajú. Ja! No, na môj veru. Uch! Ani hnúť sa nemôžem, oh, ale, ale spróbujem vyskočiť. Ah, neprobuj, musím ti najprv Valaškou hlavy podtínať. Oslobodená princeska ani nevedela, čo si má počať od radosti. Lomi drevo sa jej len zhotoviť kázal, že ju dá von vytiahnuť. Len už tu ona vzala puna do dvier strieborný prútik, pošibala ním zámok a ten sa hneď zo všetkým na strieborné jablčko premenil. drevo si aj to do kapsy odložil. Lakti brada ich už tam na pohotove čakal, gudiere zaviedol a princesku dali von vytiahnuť. Lakti brada... Potom zaviedol dreva zrovna k poslednému zámku. Nikdy tú krásu a slávu nevidel. Všetko sa od zlata blišťalo. Zlatý zámok sa trblietal na stračacej nôžke. Oj, čože? Čo? Ha, ha, ha, ha. Či ja mám s takou muchou bojovať? Tam bávečná potúba mi bude. <sík> tak poď. Poď na moje oceľovie, umno. humno. Nedbám. Poďme teda. A teraz máš najmocnejšie vrázť do tej oceľe, čo tu na zemi rozliata. Tu máš. Hm. Mocný si. Véru ani sa neviem v tej ocele. Ešte ti musím dať hlavy na poriadok. Chystaj sa, princezná, ideme na zem. Ďakujem ti, záchranca. Vezmi tento zlatý prútik a pošíbaj ním zámok. A zlaté jablko do kapsy. Daj mi moju bradu. Tu si, Oplan, Odveď nás k tej diere, potom ti už bradu dám. No poďte, tu je to. Princezná, keď tri razy potiahnem za povraz, moji kamaráti ťa vytiahnú hore. Ťahajte! Stretneme sa na svete, princezná! <tíždňa> Hej, len aby ste sa stretli. Čo vravíš, Oplan? Ty tam hore, už pri prvej princeske sa škrievdili, či ja má byť. A teraz, keď majú dve, podelili si ich a chceli všetko tam nechať. Iba keď ich princesky prosili, tak si umienili ešte čachať. Á, najskôr uviažem tento balván. Tri razy potiahnem, vidíš, ťahajú. Pozor! Bolo by po mne. Dostaneš svoju bradu. Ale ma ešte musíš na svet vytiahnuť. Aj, Lakti brada ho vytiahol na chrbte na svet. Konečne dostal svoju bradu. Zaberal preč, že by ho ani všetci čerti neboli dohonili. Lomy drevo šiel prosto do toho kráľovského mesta. To bolo celé červeným súknom obtiahnuté. Hostinský! Čo tu za chýru vás? <laughs> chlapi sme veru, chlapi. Nášho kráľa, tri skapané sa našli. Teraz tie dve najstaršie sa vydávajú za tých boh, čo ich oslobodili. I tá najmladšia má mnoho pytačov, ale nechce ísť na Sováš, kým vraj nebudú mať také šaty, ako tam, kde na tom druhom svete nosili. Hej, len tá najmladšia je poriadna. Ja tie šaty ušijem. Ohlás ma u kráľa, že prišiel chýrečný krajčírsky majster. No, trúfaš si, kamaráte. Ale nedbám. Idem ťa ohlásiť. V jablčkách sú začarované zámky. A v zámkoch sú šaty. Stačí zobrať prútik, ošibať a šaty sú tu. Čír, krajčír, kraj, i princezné sa prišli pozrieť na toho zázračného majstra, čo by tie šaty vedel ušiť. Šaty sú hotové, môžu probovať. <laughs> Toto je najstaršia kráľova dcera. Poďte, princezka, spróbujte šaty. Á, veru nie! pre takú potvoru som ja šaty nešil. Čo tu urabíš? Princezna! Princezna! PRINCEZNÁ, POČKAJTE! Ušla. Zlé je s nami. Na skutku nás obesia. Aha. Aha. To je prostredná. Veru ani pre takú potvoru som nešil. Čo si špochabel? Zlé je s nami. No i tá vydehla s plačom, toto, toto je tá najmladšia. To je tá moja, poriadná nevesta. Princezná svojho záchrancu poznala a objala. Obliekla si tam zlaté šaty a šli prosto na sobáš. Král chcel po tým dvom svoje céry odňať, ale lomi drevo to nedopustil že si ich vraj aj tí zaslúžili. Naposledok vyňal tie tri jablká z a urobil z nich zámky. Teraz traja kamaráti so zámkami sa podelili a každý so svojou princeznou do svojho odišiel a lomi drevo nad všetkými kráľovami.